گران و مخترم عوردن کو دشیع القرآن علامہ محمد طویب رحمت اللہ علیہ دا تفسیر القرآن جب پسن انیس سو تریسی کشویدہ جا دید ملاویدو پتہ یا ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کے ساتھ اینڈ شیریز مرکل دکان نمبر تائیس عبد الرحمت لازان اس دی مین چوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبایل نمبر 035710118 دا کسون سورت آلمران که تیره دا که اللہ مونگ ایمان راو رای فاہمان نابی مونگ ایمان را را قرآن راک لے دیک او تصدیف که دا قرآن ندارج اغه سره چې راول قران بیان کړ او عمل په یې عمل کوو نو درې متقین دایلو یاه چې غاری رطقا عذاب جر مو چینه دا الی بچی الله بینه بدای چې دی کړو او معاف کیو په دا دې ګنون معاف کیو هغه ورته معاف کیو قران بیان کړ او عمل یې وکړو لئے بلکی اللہ تینا بدا آج کری اپردہ بولکی دیتا اجر دیتی خیصا آج کول ننو لئے اللہ کافی بندل را چی غیر اللہ رحمدت سے تاچہ بل کیا تاوی رحمدت سے اپر مفلح سے کافی نو استدر لا اعطو حب دعوان نصرے کیجئے لئے اقربی من حبل الورید نزدیو نرابانو الرحمن فسعل بھی خبیرا خبردار دو میرا بان، ملک دا تو مين ربان نو دې نه پيښودم اختيال نو ولای موږ سموته را واغدار دې درشي یا په تمائش او اتا هر څه دا غلاس الله صلى الله عليه وسلم را کافينې ته تبن بار ته دې ته قبر ته وګوره دل له ناشته عبرت واخلې هغه ته کې د یو طاره چې هغه مې خلاصي د یو الله کافی دی بنده اير اي طالر پاک سانو چې بيدان نه کی ان نقود الا ترای کبا دعلتنا حوتی توي ته کی اا دای دی ګمراه اا دوت کی الله غلاو موږ ما لو میناد نيشته دلواد آسو کلعرق اغتانی سزل رمزل نوزی اللہ غالب بدلاغ سنکے دیم عیسیٰ ختم شا فضا آجوری کے اترغیب لیل او دعوار توحید بانی قفدر امان فضلی کی بیاد اللہ اقلی از اللہ اقلی اوز از اللہ اقلی لیل قرزانی اکتا ترغیق دینا چاپی داکری اترغیب لیل قرآن نوآ خبر راکی آچ رمدد کوئی بید اللہ اګه دا نامه د پګل چرما د څوی خبر راکې اراده یې الله مانا د دې کړي نو آیادي دغه په گاونو لري کوم مصیبت همت د گاونو رد دا متنه کړي شیطان مو انکار وکړ رب ال الله موږ دې ګاړي شوکې چنو مستری اس شوبا پاتني شي دا ذکر کي دل مكي ولذينه تنفتا او ولسمعات کي اغه څنګه تنظیم ساتو د سرکشن ياغي معاملات کی نو اوس فوج درګون نه انسان ساته هلون نو ادي دا ور گاونو د ریکون کې د مصیبت کی الله دې ربانه نړی د ورګمینه په دغو کې د الله رمینه باندې نو دي نو توحید ترارین حسبی الله کافی دی الله مالوا ولله اپ جو مجلسه نو دی ذالکوم الله ربکوم له علم لا اله الا الله الحمد لله دې سم حسبی الله الهیه توکل توکل یا لامینه کافی اسون کی جان سپاری په لاره دي او کوئی کوئی سچي کوي خپل خیال زه بيانون کې دې مسئله نو غیر دې په بشي پاتہ جرا چې تا داد چې ذليل به کېدل نهي اچي محصول او په دې نهي آ سره جڑا بچي د تا داد جرا صاحب کېدل را د فقير زی ذکرته دغه لهي سزا دراسو کوله ان مذهبي په دبا هزار اميشه او دغه ترغيب له قران هر باسي ترغيب له قران هر باسي په اس با ته که نه خپل کتون کي دينيست کې تيلي دا موږ راولې کوته کتاب فن کوله کتاي ورګم دوله اپ د چا چم فوائد اسوچ خطاشه نه فوائد ته دي دار تہ دې مرې وروسته الله خپل روح نه وروسته مرکه او خپل روح دا چې نیمه په خوږ کې ځو نه خپل الله روح کبس کې وروسته مرکه او روح کبس کې خوږ ته خوږ کې موږ خوږ کې کبس کې نوې پیغام کې او کته روز داس کی مونږه ماقام کډه کیو خاړل اذن یې موږ دې دغانلار نشم لسته هر روز چې رانګې نو مونږ په څیر له پهنل کېدل نه تيور مات کن شو غرت نه راځم دا څنګه شي چې یو استارح جمع قرض وکړي چې مونږ دې قومي زقدر وکړو او چې دوی نوچی زمان فرسلا دمال شوی نو بیع بیزن تنفریدن این مانا ایدادا منگر راولی گتا تی کتار خل گتا تی حفصائی گنسی نوچا جی فائده آستا فائده آن را چو سوش و غموا نو گم رئی دیتا ها هنیتو دمداد اللہ قبسکی رونا پواق دمال اوہا غروف قبسکی چی من نیپ و خوف کے نوچین کی اغروف چی فیصلشوی پا زبان دمال او دشی افیصل دم پریوډل چې ځاړل دي لېږدې مال په نيکه مقرره شتاي جو نه کوي چی مدارک دې راستي کې دي و توصل انفس التي لم تنف في منامها ايه توصفه فینو تنام تشبيه لنائمين به متا الله به او ده ادمري مشابات پځي بیان کړای چې جاګو غو نه حیث اللہ امیدون و لا تصرفون کعما ان الموتا قذلکا اللہ ادن مشابی کرد مرد لکہ سنکے مرہ نکوئی گی انا تصرف کرد ندانگے ادن نکوئی گی مدارک ہوئی دیا دی کعما ان الموتا حیث اللہ امیدون و لا تصرفون فدر مشابہت تے کہ او در څات نشي کولې کله سره دې کو خدا لکه څنګه چې موږ نشو کولې موږ نشو کولې ا دې کوونکی چې سينه برقدر متا مجای کې څنګه تستې ته غوړ کوونکی مدارک وګورځای کې کنه چالا ادم مشاهده کوله زموږ اسلام چې دې تمي نشي سر ورو تاکه دې کني چې اپونه څه سوچ کوي او زجر د شری تر او زجر منجیل د قران ختم شو دونه دې دال نه لا څومکه سفر شین او اگر چې وا کار ندی دې انسوږي ساد په حال همغه نؤسبه داول الله غا اختیار را فلاصولی کوو که دنیا کا خی دا تیار الله څنګه نه استغاده ونونو کوه الله تبو غرض ونی شي بیاځي اکلہ کیات کی شي یا والله نو تنسي زو دو اخل کو جنو مئی اخرت دا اذن نو تنسي چې بیا دا مسئلو شروع کرا اکلہ کیات کی شي اخل کبیل الله نبی ناځه دې خوشاله شي چې مئی چه قدم تر عاشق ورسي و وح وح مقرر نو او څل کی او ته توحید بیان نه نری او چلو نشین ہے په وی واه واه اذا आम्ही او څل جنون مزون درې لړ د دلیل اصلي اداوی توحید او ترتیب قران او آخرت تا اوځی مشرکین ته بللې سن پېږیږي په سبب او الله لذا کوم کې رسمنون په تاسو چې تاسو نن لپوت آتا زوی زرګان او الله دغه اسنه کې په منځه بندانو کې پاګي چې خلاف کو را حق اوایا ته فیصله وکړي که په تاسو اکر چې شي او خلکو له کله چې هر کې اپشان دې نو چې اور کې پدې سره د سزاد قیامت د سزاد بدادا پو قیامت کې صورتونه څنګه تشوي نن کدا ټوټ د وی لېشي دې لپاره کې قیامت کې کوم الله مال را کوي نو چې د دنیا لا ټوټ ما چې دیسګری لا ټوټ ما لېشي چې په دې فاجعې دن اځ خلاصو مخاز باندې کې دې چې د بدلاتې شي کله ټول مال شي یانمشي کستا ایسمه قبليږي ولو انلکل نفسین ظلمت ما فعلت دفترت به سرت موسکم تاسو د دوسری سره په سمات کې د دې صورت مغزول د متشابهان او په بل ځنګي پیښ کې هغه کې انتاصلستی ماوی کیدا صورت شدید صورتي نسه ځکه شوبای او تسمد او دل کوي مونږ دای پېش کوي چرته کار وکړه اگر چې شیا غل قرات ظلم یو او اعمال چې موږ کیږي کوم امسن د دې چې ویدور کې پځې د بضا د نو قبول باندې شي اذاهر بجی دیتا د الله نو آچ ګمانه نو کوه وا بسو راو بجی دیتا بدای له کوله عمل انازل بجی پځې آچ دې پای پورتو انسان خلاص ا کلا چورچیږي انسان ته تکلیف نڅغوای مونږ ته ها آی الله علامه دشي ها آی انسان ته تکلیف راځم نو دای چې الله را مده سي الله علامه دشي نو کلا چورګون دتا خوشالي خوشالي پیروانم نو مصیبت وقت پہ الله یاجي لیکن کله چې خوشالي راولم نو دانو چا غلا یزې مصیبت اخلاس کړم زړه آره الله ته فریاد وکم دا انګي صورتونه سم چي شو اتقدم ایمان نه غم پورتي روند او او کل کله چې زه په چالي کرا ولم نو بیا بیمه او دا مزونیه ځان ته کړې کله چې ورځی لینته څنګه تقریف د چې دوی ما قابل ما تا چې ورته موږ ته ښه عالی ده په تر او وای ده راکړی شوې ده ما د فویدمه زه قابلیت ما زه یې قابلیت ما کاپ کمنتی شو مریم کمنتی شو لکه ان سره غلط نه پوهيږي ورودی کلمې له پوښانو هادا کليمه چې زه قابلیت ما دا ما په خپل قابلیت وغاتل مفاجم رسول الله دایته آیته کول مونږ چي چې په ځای د پولامن او کسان چې ظلمونه تو دې موجوده ونه مونږه دې کی د پولامن ما څه شوی دې چې سګري ان دې دې الله وا عاجز قوم کی نه دې احساس کې دليله اتلې سرغ دې سر دي قران ختم شوه اوس بیا به زمه نبی پو آق اللہ فراسی رضا چالایتی رضایشی اتھائیں گئی تاقیدی کنگری آقون را چی اتھائیں گئی دا تینزوار درائل بیراجم آتا چستا تسلیف شی اوسترکیب عبادتا وہ آیا بندیانو زمان چیزی اتیکر اپو خلدان مرکتنی گناو شی منعو می رکی گئی دا اللہ در احمد اللہ باقی گناو نا ٹول اللہ باقی گناو نا ٹول اللہ بگنگی دا میرا باند اراو کردئی اللہ کتاب تا ایلا رب کوم حکم در رب تا چه قرآن دے حکم در رب چه توحید دے او او منعی گردن کے دیدئی تا وفا دینا چراوشی عذاب اپی غصاص امدادونی شی عطابی شی در خور آج چه اللہ را دکلے گئے اگا خور دوارگلشو رتا سا در ربنا اگا خور کتاب چه اللہ را ولیگا احسن در تولو کتاب انو و دنیا چه چه صوری کتابوین آگلی اگر تولو ناختاو و فازنان چرا بشی عذاب نازا پانو اپوئے گئی تابیش ای اس چونو ایو تن انتا قولا انیبو انتا قولا انعبتو کئی اس چه بی اداون وئی ایو تن حای افسوس دی پاسمان ایچ مان کریو فحق دا اللہ که فر رب تو قصد تو وئی مان زیچی کریوا اونزه د ټکوګونو او خپل یاداون وای ګمات الله دار سمته نومو متکین نار یاداون واج کل ازادی اوسه منه چې بیا داون راایه سو اوسه منه چې بیا کما قران ته کړه اوسه منه چې بیا داون وای کله چوی نه آزاد کچري سیمالا بے شک راہ لو طاقت مایا تینو مطلق داو دیو دیپره اذان متبرک اوه زمون کو نا ا پرد قیامت چې کله قیامت کاین شي م هغه چې له ذلول په لابلان دي مخنه دوی د ایبت توری چا کې یېو انو اینه به پژانم کې زائر افل کو چا اوصیذ قران للمتکبرین الک وقالوا كنا نسمه وناخره های کی زانفو کرے دا دا نوای نو له پژانم کې زائر متکبرینو اخلاق وکي الله کسان جزانه بچو ده شرک وصبت له همت ته دی بمفازته هم به فوزهم وصبت دچله دنیا ته همت کړو دا الله کتاب ته ناشتو نو الله په اخلاص کې الله به کې الله زې نه په سبب د همت ته دی دی او منذو ذی عن عمران کې لستو آیا خلاصې کې الله که سان ځانته اترو دې شي په سبب د لاچیزه همت ته دی فوت همت وکړئ او باندې دې ته انبر یغم دین شي فاطم جو اسما ایسا بیا دلیل اتلی او الله پیدا کون گیردار شي اپار شي ذمہ دار الله غوا کون جان دبر دی وکته نتی سر را مدد کے ما ز خیر هر کون جان چاله ندی ورتلی مطلب د خیر می بن کڑے پر ذات دی او تعالی می اوت را ګورلی نو دوی ته ذمہ دار نو غزا ما تعالی ما تک پما ضرور شو مطلب دا ري چې ته چاته ذمہ دار وای واغه پما ضرور شو زم ما ته ماته کرا آسه کو پاتو د الله دې تا نان واه بيدن وینا کوی ما ته چر ما دت کوم ته اناپو اوې کوې شې دا تا اپ خوانو تا کې سدار د کړه ما سره ان اشرت شګ کو تا چاته ذمہ دار وې نل برباد و تم سامل اشیب دته نن نه بلکه الله رحمت کو ایدم وحیدین ما گم بیا شرک کرے نو غینم فریدم و ما قدر الله غدی او تعظیمونو کو دہی الله دالا پر تعظیم حال دارې چمن ټوت دالا پکابل کیږي قیامت کې دا ټول دنیا زما کا عثمان دغه نو څو مدار داما سرما تورا تلویل کی مئره وا چه تول ملک زمان قبضه که ده نتا دخواه صحیح جاتو کوئی چې خدای دی پریخواه بل را مرس کے او تازیمونت وئی تایی دا لا پورا تازیم احال داره چه منصول دا لا قبضه که ده ای قیمات آسمانونا تاوشیو بید اللہ ساوکه مطویع تنش تول عالم زمان قبضه که ده نتا دخواه صحیح جاتو کوئی دی پریخواه بل را مرس کے پاک دی اللہ وتعالا امم شکون بیدا ورتوی اپوکو علی شی پشفیرے کے نو بیو بشی اسمان ونماز بکیوالا اللہ من اشاء اللہ سورت نمل کے معمانہ کریو من جا بالحزر تی من ہا وهم من فضعی امید آمنون موحدین بپامنی اللہ من شاء اللہ بیب اپوکو علی شی پدی کے برا نو ناگا اولار بھائی گوری بیو اب بھرک بھو عزم قرانہ درات الله قرانہ کی عالم یا دا ذکر لره کی اته پټ ماشي دا ټول به پټ شي او راولتي شي مبیان او شریدان دا ټول براسته کی چې ای تا صحیح اته اسلام وشي پمن لغلو کی پورا 50 وجه تیونی شي نو لته خلاف کې دم انتظار نه مري او پرو شي ارچا تا جسیکړي جا جسی کری اللہ را مدد کری آگئے اللہ پو پا شمانی تی کھن امکسی بکریشی کافران جانمتہ بردرلے دردر بروان کی دیاسی کافر کیا وہ غیر اللہ را مدد کرو بغیر دا اللہ نے برمزدگار کرنے لیو حتیٰ کہ چرایشی جانمتہ نپرا بنا تیشی دروازی دو فتحات او گوئی دیتا آن متصرفین پا جاننم خزنتو ها اگا پرشتے نورا غلی تاستا انبیاتا سنا چلستیو پا تا زبان دیق قرآن آیت نوی درم کتاب دردشان ہوئے لئے تا عذاب قرآن نو ذکڑے قرآن نو ذکڑے ذک جاننم تروانی دردشورے دخلائی کتاب نورا غلے اکثر ذہن کی علت تعذاب یا شر ذکر کی یا قرآن القیاء فی جہنم قل لکا فارن نیل اللذی جعلما اللہ الان آخر سلو کی راجی آلت ہے کی علت تعذاب شر دانی کلکل علت تعذاب انکار دو قرآن او کلکل انکار دو پیغمبرو دا وقال لهم قد نمتوها اولي دي كفارتا رانچند جان مورغلي انبيا تاسنه چلوسي پتاس اي تو رب ايلو له تاسلوه له بيشاي درو دي تاس صدا تاسلو دي ها راغلي لكن من کافر او لیکن ثابت تھی حکم دا عذاب نو منلے قرآن الکافرین قرآن لو سیشو دورتا نہیں را گلے ماغی بوئی آؤ را گلے تو نو منلے اور لا غیرو پا قرآن کے چا زمان کتاب تقول کر گینی دی وی نو منی نو عذاب منلے پی لازم فیصلہ کو من کریم قرآن او بچلو رشی کافر جہنم تر لے رے حتاکہ چراشی جہنم تا دو جہنم اعتابیر کئے فنار این اوٹ ابراشی اپراگ نتیشی درازے دور بند بی ناسبہ اپراین دی اذا براس و داما او بو ایدیتا قزانچان دو نور آغلی تاستاد استادی استادی جن چلو سے پتاسو اے بونگر اب اے رولے تاسل آراد پیشہ در زدہ نو بو یہا را غلی لیکن ثابت تی کلمی دے سزا ہے پاہ خلقو چنو میں پت کرو قرآن کافر پتھونکے کافر نم ان کے منکر چاہ پت کرو قرآن ازداؤ خنوی بیان کریں اچ سوک منکرو دکھرینو یہ کلاف غراڑ وغوغہ شامل سی وہ ویلشی ریتا دنه ته تولرا زیاں هميشه وې په دې کې اعلان موشي مسبب زاوی دا خلکو چې واه څه قران به قران نه واه څه دا لې سبب بن جوړ شو شي دا غي منځ سرو برباد شي اسوره کلاش شي فبزم مس ول متکدرین متبددا ځل چې قرآن هرو قرآن ما او څن دا غیب بد ځای شي اما کې به شي جنتهان آگسان تزانځا ترو ترنه په وره قرآن نه ځان سره ترې دي شرک نه آگسان چریدي دامن نه و ان سوق المجرمين الى جهنم ورد اياما شرور متقين در رحمانه وحدا سوره مريم کې تشو دا غيبون غلي خدای بم لري خدای غننه نوو سورګي ناش ده حتاکه چراسی جنت تا احال بدای پرانسی بھئی دروازه وفتیاد غوی راڑا حالیا چه دی جنت بیو ترلی درسی دی با جنت نسو ملد لبی حلاق و جوی راڑا حال دی چه پرانسی دروازه دی جنت یادی رفاری کسار نشید اووی ریتا خزانچان در جانم سلامون علیکم حرکا لرحشید تیتاوی سلام در ترحیم لکه چرته نه ما معنا کړو اذا جان کل عزیزیو مینو بیا تهنا فکر سلام علیکم دې ته سلام د حاله راشي خوشاله راشي چرشتي وردولاري تابعدارې ته کوم خوشاله شي گئی داس زه کرالې چې ته موږ خوشاله نو دم نه جهي دیته همیشه دایته والسلام ویلې شي دا هیله نه کړی لښو سلام دا مساله بی انقیوه نشته بیده اللہ نخلصه کې او اوی جنتیان لعیب الحمدنیلی اللہ اشتیع که منظر اولو ده خلاق قولی وچمو هزیم را جنت ورکون نقلی مولا جنت راکا ارا اکرام مولا ازمک را جنت زائنسو من جنت که اکم دایچه دا چې خیلی دولی ملکونی اراسوا الولی ملکونی که اسم زائنسو بایچی دی بابون دی مانای دی حری و غلمان دی نصف اصطر عجر دا ملکو چاہ جب قرآن عملو چاہ جب دا مصرح اوینی با فرشتے تابدار چار چاپیرا حافین حافین تابدار چار چاپیرا دا اللہ تو سلطنات عرش دا اللہ سلطنات چار چاپیرا فرشتے بولا رہی دو خدا عرش تو رچے دا سلطنات اپاکی توول بو سبحان الله حمایصی کون الله پاک دے دا رات په پټونو لای سبحان اللہ حمایصی کون اللہ پاک دے سما پاک دے حمایصی کون دا حمایصی کون او څنګه مکه ای جواب خیر او شر سالاس کړي حفیظ الاول وی دې تمه ز پورا او ویلی شي الا الحمدلله الله چې ردمغلوقات صورت وې عبد الله فعل او د عام دلی نه باد زجر توفیق او ترغیب ال او مسالای بی بیا به ذکر کړه فعبد الله مغلس الدین لهول مول لا اله الا هو الحمد لله زارگی یوم الله سبح اسبی الله علیه توکل المتوکلون لهول مول کو سماوات والارض فاترس سماوات والارض یا سوتری کلمینې شه الله سبحانه وتقدیم لو مو قالذ السماوات والارض کوجانی تاسو وريدي زه ته فراته رحمتون الصالحین الحمدلله رب العالمین واه الله کله علاکه کسان ما جمعی ماتبه سبا ابرس رسرا کوئی کم کسان ته تاسو کینی نو ماتبه دا وینم نه را کوئی الرحمن الرحیم امیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزنب و قابل توبشتی للقابدی طولی لا اله <ترجمة> ایلا و ایلا زمسلی ما یجادل بی آیات اللہ الا اللہ الذین قبرو خلا اغرور تاقلبوهم تلقیم تلقیم تلقیم قبلون قوم و احمد حضاب محمد محمد رسولیم لی اخوذوه و جادلو بالبادرلیت نزب الحق باقتن بطے بکان اقابد ترتیب کی پاس و زمر مدره دارگ نزول کی محرم ترتیبا جو حدیث کی راجی لو کل ان لباب و لباب القران الهامین دعائے شیخ خلاصہ خلاصہ القران سری ہامین و سباوتہ دا, دا مومن سیدہ سورہ زخرف زخرف جاشیہ قاف زقران سمجھ امین کیو نواتول ذکر الی مسیحی جی صورت ماثات نبی دی شرک او تصریح کوي دی شرک په او داور سورت کله پر فلول فضل الله نو لسينهږي او کله قال ربكم مدوني استجيب لكم د دې سورت کې نبی دی شرک تصریح او د شرک دوار تسمنا ايته قاضي او شریعت اپوځي مثال لسابقین ذکر کای د پاکه تصلی و مننانو کله یو مومن بیان کړل نو په جماعت کې د باطله یو حق پرست پاسې دی هغه تایید کړل دکوسنی د موسی السلام تایید هغه سړی مومن کړو نو صورت کې نفر جوات کړی او شو د مسکین او مشور اعتراض چموږ دې پاره مو څو چې دې موږ الله تعالی دې کېږي پاغه پاځله صاحب بيان شو او رجل شو ان چې شي دره والا ژوند یا دا چې سال نو لسال چي لکه تیر شو یا دې ذمہ دار دي دغه سبا کې تیر شو ورځ یا دې موږ دې کې الله صاحب دغه زمر شو جو ذمہ دار ہے چې د دې ټولې شګلا سره د نړۍ مصلحو نه وي نو بیا تاسو ورته د پریاصو چرامه راځي ځکه چې ټولې زمر کې دا صاحب چا بغیر د الله نبرسو خاصون کې رښتې او د غاز الله ن ذمہ دار نشته اونو مخلوقات کې تقرب کولی شي چې بل سره اخرات نه تقرب د اعمال شته نتیعق اقبل عملو کی الله سے نیزی کریشی و دانے سے بلی نیزی کی نوچه دا شابیت اشوا نوچین بیان کی تفاد اللہ مغرشین و ردی بیا یو اللہ را مدد کری اول تعریف کتاب دے دا چې د خط عزت مناسد لکن کی یو خط تالو رازی دا یو معمولی شرینہ نو آخات محمولی گرنے لیشی کلو چا آخات نابل حکومنی نو دھنو گرنے لیشی کلو خط بادشاہ نو دار خط دیر خدر کینی دائنگی اول دو صورت تے تعریف تے کتاب دے ابیا نیسال لے لپار دا حق پرس و تائیش ابیا رد دشتر کے تقاییے اور پسیر رد دشتر کے خیلی اول تعریف تے کتاب دے چراخد دا کتاب دا مکتوب کتاب سویل شي درچانه ده داږي دې کتاب کتاب په معنا دا مکتوب دا تاسو چې ولي کړي شه نازل کيشه درچانه دې تاسو راغله دا لاندې چې غالب دې په وله ته داسې ذاتن تاسو خطر راغله چراغي ذات صفات دي العظیم اورې ذات صفات دې العظیم نزدان سلیب بادشاہ نے خطر آگئے بخن کے جرمونو دے قبلن کے دے توبو اصحق عذاب دے چاہ چیزے در خط بھی دیتی اوکرا در خط کی جاؤمانہ نقابل توب دے ازدر خط کی جاؤمانہ نغافر زمد دے در خاند نعمتنو دے خاند قدرتنو دے لوگ نعمتنی دی لوگ قدرتن دی ایک حل کو تاثر و خطر آگئے خط, خط تچانر آگئے دا بادشاہ نه جغه پارچا غالب دي دا بادشاہ نه جها پار سپوره دا بادشاہ نه چوغلون نه معاف کوي دا غ ذات نه چلو له قدرت نعمت والره نو چې دور ذات نه خطر آغې نو تاسو خط خو خود خط یې مضمون داوي لا اله الا هو حاجت سر کور ولا بيدلنان اله اغ ذات چې حاجت سر کوي ڈاکٹر دا روح الکولی رسی او حاجت نشی پر الکولی کی شفا ہو رسی اے بعد اسپاپ استعمالو رسی لیکن حاجت سر قول دا اللہ کار دے اے خلقو اتاو سدے لوئی بادشاہ نا او دا خط عرص ہی چر آگر نو د خط دا قدر دے شخط رائشی حسرین کام کی دا غینت دا دا خط قدر دے اگر پتاک تی کی راتی زن توی نو کوئی کہ اُسا لئے تا تا خط رہو لی جی اتا نبیتا پوز دی تا تا ما خط رہ گلے تا سجل کے ما صندق کی غردو لے ما په تاس کیا خیلے ما او سوئی تا تا اے خلقو دا اللہ دا طرفنے خط کے اپلے خط کے دامد نین دے لا الہ الاہ نیسے حاجت سرکرو علا بیداللانا ادی اللہ تبترلی تا تا خطرمانا اتا پرخت عملو کو زہ دینو کو نګور خاته او پېشتهږي جگره بن کې پرخت کې پایا تعالی کې دا کوم کتاب چې خوارو له جو گمف چرالوږي جگره بن کې پړي کې مغرا کسن چې هغه پټو کفرو حق کسن پټي کفرو انکار کړي د الله ناز چې عزیز العلیم بادشاہ ر انکار دینې کوي مدفرا جی ځو د ټولې ځا خلائق په دې جنګ باندې کې نږدې وه هم دفه دوه کېونه چې تعالی او رسل دې په غاریو کې بلاتکري ښایي که سړی جنګ اور قوم په دې مده تر کېږي چې مان افلاسي یا ځپنې په وا درو وی دې په خوا قومونو اور له پورځینار اقص کړه ارټوري په خپل پیغمبر که قطر کی دل را یعفووه یقتلوه کی دل هر پیغمبر که دا خطر آوره ده مومنان لگو قسم تشجیع شجعات فرقود که خلقو دا حق پرستو دا قتلی ها ذکر دا لگنو سشوینی دی او دا اللہ خطر رسول رای او دا لو پاسدین اقصر رواب چولی وغل پیغمبر که قطر کی دل اجدال وکړو د خلکو او باطل دز باطل څه باطل خبره ا کله حاجی چې موضوع کله کله تر آیت څه پر کو چې مغلو کی پر اجدال راه کړ پرې باطل سره راه کړ داز مغلو کول پټول خيول بیره پاره لکه اوس متین یا حدیث مضوع ذکر کرکی یا قوال مخترع ذکر کرکی بقرائی کتاب اصنط رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قیدی نومنو دیلالانو سرن زمان دابو دیو جنا ثابت تی حکم در افستا دیو جنا چیدہی حق پرس و خلاف کر رہے دیو جنا چیدہ اللہ دی کتاب نہیں مکار کری نصابت حکم در افستا پکافر باندھے حکم اکم دے او کلمات سن دي انوم اصحاب النار یقینندایي زوږا خان حاضر او خلق یو خددا تراره دا خد تعظيم العليم ذغافر الزن قابل تووب نه دي خد کې مسراد ادا لا اله الا هو اي خلق دې خد کې بجا غير لګي او خلق جي کافر دي پسلن ا دې مقصد د الهي کې حق کمزوري کې لیکن امیشا نا مرتضی نا کتاب ناو گو که تش باطل دلیل پر کنیشتے یا دروگوی یا باطل دلیلوی یا ستحریفی نسح صریح ایک یا مرتضی سے غلی تو مرد تحریف کئی یا اختراع کئی یا اقول پیشتی نا دائنگ دی جدال کئی که حق کمزوری کئی اے خلق و بادشاہ نا خط اپو حق کے لا الہ الا اللہ وے او دی خط کی جگہ بن مگر کافر او دی کافر دی جگہ مطلب دای چې حق کمزورې کم اګان کتابدار دی راس یحملون الروش هر څو پته کړو نه تا ویل دي لمقربین الله څخه جن فرشتي دي او فرشته چې الله تعالی دې له اسوږی چا ته پیوړا نغې پاتې کې نه دا الله استانې کې وی درې یشبحو سبحان الله المعظمین ته څلکو مقربین فرشتې د خورا هند او سناوي استانې کې وی درې یقین کې پرېخت بهې په دې کتاب داکم تاسې کتاب راغې نو مقربین فرشتې منی اب خنه ایخ خلق و لرآیت چه امنی دا خط آمنو بالکتاب آمنو بلا ایلہ اللہ فرشتی دا عاش دعا تھی چالا ایخ خلق و لرآیت چه امنی دا خط دا کتاب امنو دا خط امنو تج اوائی فرشتی اللہ آرہ سیدھلے کے ارشتا پا میرا بانا اپکوہا تا تا خواہ پاتا ستا میرا بانی مرچا تر سیدھے گا اس کا علم مرچا نو ځکه نوکه ایا خلک لرا چیرای له ستا کتاب ته دا بو راوړلې ده دا ابي کتابونه چیرې غلطه ده دا بو راه ما سینو چیرې غلطه ده اتادی شو ستا دا بو راوړلې ده پرانت کنه څه یو اوسیته الله دیلات جهنم ردا دغه کې گئی جنازې عجبته یو ځکه ته تا اصل تنیکاند پرال دین ابی بیان دے یولا تدئی یقینن تو غالبو حکمت والے اے خلق جو خطر آتا ہستا غازی علیم دغثر زم نه خطر آھے خط کے بجائے نو کای مگر کافر او کافر جگہ تک ہی جهت مغلوب کی اے خلق داقت چاو مانو نو فرشتے ز عاصول دعا کی دعوه ای چه خواه ایستای کتاب دس اکناسی نتیو بخی او دعوه چې چه خواه ای غفلار چه دیه را رگره نتیو بخی او غاولاد چه رو سپاچی شریدی اغاوله بخی اغا خرده چه خواهن تیوهی لیو تزا انده قرآن دوره در او زبا ای قور بندی بس کون اللہ غاوله بخی یا ایتی ده عرش ورشتیوی را دواسی یا سره متبرچی پا جی پالا خیجی جی ممبر نعمیم برسی یاد اصورو یا اصول پیجنی یا نا یا بادشایشم ندر لیکن کیا سریر در عالف دعا کئی او داسمانی نی دعا کئی ندین اولو مرتب اشتی اولو خوش آلی دا اولو خوش آلی دا دا سخط تی خایدیل اینی دیویلی کیایی لکتواری مانزیل اینی دیویلی کیا تجھے قرآن تکینا پھر اماغیلہ دعا کئی اور تشہ گئی لڑے کئی اور ساراں رہی کئی جا صادق کرا لگے لے پلا اور اور دیبیان رہی کئی اور بی بی جاگے کھاو دعا لگے لے ادا اولاد لکھ رہی ہوائی پرشتے اللہ بچ کے دیدے مصیبت انہوں نے صحیح آت و هغه عام مصیبتونه یې بچي د دنیا او د آخرت اته چې بچو د مصیبتونو نه قیامت کې نو صاحب مې رباني وکیا یوم اذن قیامت یا یوم اذن یوم سیئات اغه سره چې بچو د مصیبتونو نه ورزګان زګام د غم نه نه پاره تا نه ربانو وکیا اداه کړې به ویل وي زه انسان ته د لوی بادشاہ نه خطر راغلی عزیز العلیم غاشر الزمن و خطرہ غدر او خط کے جگرہ بگر کئی مگر کافر او جگرہ دیل پارکئی کی حق پٹکی او فرشتی چیز عاشد اقری او دقار مقربین دی اقری دعا غواری سلور ڈاللہ یو دلہ درن دل پلابلہ درن خجلہ درن سلوم اولادلہ چاہ چیز آپ قرآن زدک او دعا سنگواری اللہ دم صحب دنیا و دا حواسو چب بشو لما صاحبونا پر رضو مسائبو یوم اے زندر ارض مسئبتنو یہاں تاگر رض قیمت ہمنا اللہ تعافی مرابانی مکیا اداو اے کانی اگلوی یقنینا آقسان تو کفر ہوکو کفر ہوکو انکار ہوکو دے خطنہ اے خط کو خل کو بادشاہ خطر آگے لے آقسان کی انکار کہی دے خطنہ چکهات راوږي ادب ديما په عملونو کې او دغه ورته غږ ټکو خو د مځه ته ورېشي مقد مس دایغه امضا فاعل کړي او نه ټول کې محذوب به مقت کو ماره هي منا شاء ديږي ګني معنی کې موفسین یکه نه کسان چې کوپریوکو په دې څخه عمل وکړ او دا څخه ځینکه نو هغه تبا आवाज کولی شي زموږ پر الله اکبر او ملت کومې نه کوتم ما قد بغوث وئی ما قد هیت وئی ما قد نو تلکه جهنميان جانم تذ دن نو مقاتعون غوسو یا څنګه نه نو غوسه شي یا لا شویل نه کول یا پهول نه یا څه نه را خبري کوله پهل کې جہان نه نو اول د فزان غوسو کی ازان د په ټول کو یا متکم او راز وکړی چې دا لم خپل الله اکبر مم ماته کوم انو ده کوم اعزاظخه په نوې دغه چې استادونه په خونو مرګورو ځانمن بیاو بل بلاناتوي ویل عین بعضهم کله زده کوڅه بن نشي نو په یو تاسو په کوم لعنت کی وای دا غینو په تاسو ټولځیږي یوبل ولبا ملامت کوي بلندای ملامت داوه کم ملامتول کې ته ځان لکه نو د خواغ ملامتول زیات دي خو ځان ته بده وې خو راي چې تاسو بده وې دارې لیدي اصل معنی تاسو یوبل بایو ته ماتکم انزکم تاسو غصه کوي یاو دل بانی لانت وائی او کم چه دخوای لانت تا پتا سو رو زیادتا ہے او از ظرف لی او دخوای غصا دا اللہ دیلویاوا پتا سو باندی بغصی ساندان تقبلتان او ننچه کم تاسو پتا سو کوئی زا اپا خلو برگرو غصی کوئی او دخوای غصا تا سرویاوا کم وکلویا شیوی کړه چې بلنه به شي په ترتی ایمان وکړم وکړم کو نه کړل را الله را بل نه نتاژ باندې نقرا او څه غوښتلایږي هغه ورساه چې تاسو بند کړو په قران نه اته دي کتاب څنګه په خوري یا یقین نه کسانه چې وګورئ کو دې کتاب ما وایو کو هی وسل الله دی نوو خاص باندې کلا چې بللی شي ایمان تار کووم کړو وسل الله دې له دې دیو پتہ سو او نو رسې ساتونه قانونونو پهن نو رسې ساتونه موږ ورو خپل وسو اوس ټیکن وسې وړاندې کوي نو دغه آزاد پتاش اوخ لګی تا ته مسله بیا او تا مسله نه منله قالو چې دی الله مړځي کوو نو ژوندۍ کوو نه بیا تر کومه ورځې نه نو او د کومه کور جوړم زمو ته جوهایتي او د قبره حیات ته هغه داسې آیات چې له جننه او موت ته نو قبر حیات ایک بیان نه ده تاسو کله من نصلی علیکم استو دان ال ایمان بالآخرت ال ایمان بالکتاب د خوږ او سپوتاس او اوږه کې لري کتابه نو سره بیان شو پرمینه دا یی حیات او نعمت کامل د پیداې شرمه باقير دو قامت دو قبر اغشده اغشب الحياة ته يوزو فيه نوع من الحياة لقدر ما يتعلم ويتحصصو دا دي وجنه نبوحي ده منجه قاركو دخل من قرآن تنموناسته منجه مجرمانو او منجه دا مسلا نوع منه دادیو جنوی چووو بللیشوی اللہ تا یکی وازی چی تاثر ویدیشو یو اللہ رمدد کی نو کفر ہوکو تاثر پدے اکی صدار باچوشو شو صلو صلو اک و ایو شاک بیہی کتابای چی باباں جو رہی ایک خدایم جو رہی خدای مرکوروالا رہی باباں مرکور نو تاب امانن چو مین گہا حائی مامل بدے نو فیصلانن تاغ دے مسئلے تو اے خلقو دلو بادشاہ کتاب دے خلاف بنکے مگر کافر خلاف کئی دید پارا جگڑی کئی کہ حق امرد دی حق مغلوب کی اور اے خلقو دلو بادشاہ کتاب دے چاہ چلائے کتاب ہمانو فرشتے راہ شروع دعا کئی لار لے کئی خبر لے کئی اولاد لے کئی اور فرشتے راہ شروع اے اللہ کمسیبتن نے بچ کے نو هغه څنګه په ځانه غزلو کې مقت غزل غزل یو کې کتاب نو واستو نو ځان سره زلمته مخای په غضب شو پیاو په غزا بوګو د خوږه غزل ذات د غضب غزل نو جنن ته غلطی تاسو که مات کې الله هغه ته چې ته کله اورید برنه وو قران کله ذکر د مسبب شي هم راته سببي اصله سببي نه راته مسببي نور یک مسبب ده اووبه او به سبب دي نور ذکر ک مسبب دي کوته خپل نه لري نګرا سو چیرای شي کوته ا خلکو د لوی بادشاہ کی تاج لا اله الا الله نشه حیت را اور دے کتاب چلاب نو کئی مگر آنسو چیزان کبا کئی اچاچی اومن دا کتاب نو فرشتی داسولا دعا کئی اے خلق اوی منی کنی منی نو سبا و فضان لانتان کوئی از افوائکم غضب چی فتاسر گدر بیر سفی نو چلا لعوی نو اسو منی نسرا انا پیل شنف دعا تفرے کئی فضل اللہ مفلسین الالدین مرامدت کئی اللہ خاص اللہ تا گردن کی دئی دعا یدو خواستان دا مغفتور یو اللہ را مغفت کی یو اللہ تا فیاد کی دئی اگرچی بدگنی کافران دانی ترکیم الصلاة ولو طرح القاسم تو دعا مصلاة یو اللہ را مغفت کی نو دا کافر بد کافر باندی دا بد لگی رفیع رفیب و مانا دا نو مرتفع الدرجات مانا اُچت دا خط دا حکم اوالو درجو اوالا اللہ را دی او یا رفیب و مانا دا رافعن دے فردکون کے فردکون کے درجو دا مومنان اللہ پا جنت کے دا خطنو نہیں و دے خط یا دا خبر لا الہ الا ہوا فدو اللہ, اللہ مغزسین اللہ الدین خاک دې خبر را جنشته حاجت پر کوله ولادي د او رمضان کې ولاله دا خطه دا خطه چا ومانو نو رفیو دل جات پرته كون کې الله درجه د قیامت اگر پرته كون کې والا د مؤمنانو درجه د قیامت کې خاوندار سي چې دا, دا خطه ومانو نو اللہ دا غدر جو چوتای یا رفیو درجات دا خط راولے گو چاہاولے گو اگلو درجو والا العالی علی القبیر قوم در دی روح لرا دا خط روح لے روح سا آگا چے بدن پر جندے کیی نو دا روح لرا رو آہ دا مسلا روح کے جندے کے نو پروکے دا مسلہ کا لا الہ الا ہوا فردللہ مغلسین اللہ الدین دا روح لے دا دروحن اللہ حلے کشی روی جن لے قرآن او من کان امیتا فاہی اناو جاننا لہو نور و نیم شیبی فی الناس یہ سرے جن دے من جن دے کے قرآن مرتا ہو پا نو دے پشاند آگا مر دی چکوانی دے دا لیں گی اچتو درجو والا خاون لاش غرده دیروح للا دقل اختمنا پاچا مانی چه رضائشی دباندیانو نا دا مسلح والیگی انبیاری مسلانتا اثر پایگی چوی رئی خلق درد ملاقاتنا دا مسلح بیانچی چه ارتوی چه دا مسلحو مانا بید اللہ نبک چک مرا مدد کو حقیر اللہ مرا اګه درا دوست میاشتہ کا کماک وداشی اخر کې ری چې ګردام وصلا د اهم مساعدن را کلا چې دی څرګند وی تا بار ځون سره بچی با میدان کې وایي کلا دی با څرګند وی تا ټول با څرې اعلان مورسې په نو پټیږي الله دې نه سوک من وم دغه خلقو سوک پټیږي نه شي من وم دګې اعماله ده اعلان مو شي چې جا دنیا کې غملګ له واکنه ورکړي احتیارات نه دلګېډو هنل می ټول واغسته هغه چې میډې کړی او کوم سره میټو رچاره تیار من نو الهان مو دا اللہ کیکیوزی ضرور یو اللہ مذرگار کا ساز دے ایلان موشی چیدہ ورد بضرب ہوئی کنی شی ہر چاہتا سی چکری کلن نفسن ہر سو اجیتے مونی پدارس کے پچا ان اللہ تفر شبی دے طول مخلقہ شرابی علی صاحب شی آو ان اللہ صحیح علی صاحب یقنی اللہ جنی صاحب علی او دایګلا زره دنیته نه اضا فیازه فونځ دی قامت دیګنيږي د بتا شرف کوي هغه وخت نږدې دا سره چې کله زونه حناجر مرګن دا زمره له غونو دار کاله زبا دې ریټو چي دغه مرګ او کاج مين کمجن وې او ویل به نشتے ظالمان وراد دو اوستا انا خلاسا اونکے چوکو منلی ستاقا شفیعون یتا یہ یا شفیع لاغمو منلی ستاقا مطلب دارے چی در دلد پارا اڈو سر میں شفاعت نشتے شتے شفاعت او موحد لا اداس ظالم لا دو شفیع نشتے چاکو منلی ستاقا ناغم وطاوت اشید مطلب داره چه مشرق ده شفاعت نیسته شفاعت چه ته حق ده خو مومن ده پاره ده دانه کافر مشرق ده پاره ده او خلقو ده اللہ کی تاب امانیتی ده دیو جنا دنشتی دلوار شفید چوبونه چی فیجن اللہ سوال نو نظر کینه چلس تا کوي یو ژالم پټولي شي زنه نقصان د سترګې چې پسترګې څه ته کوي آی چې پټي یې له شي نی سمانات د افحالي که د ظاهر انداموني اجازه پړ پټول باندې پوي با فیصلو کی پورا هوا آقستان چرمادر قیبی در لانا نفیصلونی چی کو لاغیی اث عادتا چرامدر قول اغاییت فیصلونی چی کو لی دا اللہ فیصلہ بروشی آقستان چرمدر قیبی در لانا نفیصلونی چی کو لاغیس او فیصلہ چی اوموین خلاص کی سنکہ من دنیا کے ستاسو اقیدہ کی اومو خلاص ای سنانی ایلی رمانستارا مقتاسو چرامدر قول آغې اسنی شي کوله آغې تاسو تاول انده شي کوله یو چې الله او دې دن کې دې دن کې وترګي پوهه اخن کو جاجي علالم خطه ذلي بادشاہ خطه کتاب کې مگر کافر هميشه کافر جگړی کوي او مانیږي بیا او چا چې آفا کتاب دوی کېد 10 دوا کې یارنا خزلمو اوراد دې سرور تبرنا دوا کې آیا فل کو مخماړي دې کتابنا کومه څنګه زوبل ورانه کوي استاد لطناط نوغه اعظم او پتا شو سکتی کازي کتاب مخماړي آیا فل کو مسله دا ده حضرت الله مسلہ دا دا او هغه لو درجې الله دا خطرہ لګیږي او لو درجې له وی دي چہ دا مسرلمان چې د ملاقات ترې اقامت ترې ازاب نه بچي هغه آزاد تھا کہ احمد چې ظلم او کنټو اتلې او څه کوي دنیا وی نه دنیا کې ته څو ګوري پخانو وې دا پخوانی مجت دې نه پمټو کې ادا با دین اپو دنیا کے آثاراً تعمیر، عبادی. فآخذهم اللہ <سؤال> نونیو دیرالاللہ <سؤال> <سؤال> وسبب دی جلمنون دی یو دل <سؤال> اخذم اکی دیشیو وحمد کل <سؤال> امتن برسولن لیا خدو هر امت ارادہ کروا پیغمبر ندا خدا خدا بیواری پیدی صورت کے اغې اراده کړو چې موږ پیغمبر خپلولې یان څه تلیکو نو افصید بیا راځو چې چې ما چې کومو نو بیا کله چې ما مهلت آی ډول کړو نو به ما نو احزا عمر الله واسیرایا حق پر سے نقصان اور اسوں نویږه استار کوم اغاغا غیون بغانې مافسنه ما اغه ایلون اگر استار میچل ا سو کہ د باتم طالب کی مليا خود اول ذکر فاقصتون حبیع دیعات کی خواهدون اللہ بیدنو بین انو دیل راق اعذاب خانصو بچونکے داولنو بچونکے یعنی دیل شفینو ولا شفیو طامان اے اکرا نیتی او شفیو تیل اقومن لیشی داولن مالا هم من اعذاب اللہ من وعابتا دیل بچونکے داولا معلمي الله مين وا لا شفين طع نو لخصونکی شه انولا سفارشیشته داوله داجه وجنه چې راغلی تهنګیا پدنالو نو په هر کړو نو نیو الله دې درا الله کوي سه اے خلکو دې له بادشاہ خط ته العزیز العلیم الغافر الذن خطه او خط کے دامن لے لا علاہ اللہ ہو نو چکر الہ دیو گانا نو خط کے دامن لے فَقَ اللَّهَ مُقْلِسِينَ الْاُدِّينَ اے خلقو بیت قرآن خراب بنتی مگر خاصر چکاتی بھی نو خراب بکئی اے خلقو دا خط چاو مانو نفشتی دارف اللہ دو آسائی دلہ پلان لے خضر اولاد جائیں اے خلقو داخته ته نه یو قامت راضی یو عذاب راضی بده خط په مزور چعمل وکړین ولږ دی معاف کی او ته مزور نه عمل نه کړی ځان نه پوره نه مثال پېښې تسلی یو حق پر اس نه چې ثاني ځی کاثر دا مصال بیان کړه الله وستا انداجي په راکې ما کښو چې جنثال اسلام انداجي پیدا کړو نو دا یې په ريګم ته بیان کای اتهقیق نګل موسی علیه السلام په خپل کون سره د لوی واجب کړون تا او همانا کارون تا نو چې دې یعګل له روزن ما سورته آوا کېجو چې موسی علیه السلام کله بیان وکړ نو دا جادوګر دې مانته کېږي کړه چې دا خپل اصل د فرعونو دا خپل اصل کې د وزیر حمانو دا خپل اصل کې دنیا پرستارو د دېواله نو چې دوی خلکوم چې کې کتابانو غزلو یو غزل مې بلې هی دا یو قوم نو کله کله قران کل کریم اول خپل ذکر کی او کله کله قران کریم ثانین ذکر کی نو وای دا اگر ته غریدېته نو صلی الله علیه په بیان حق بل حق په بیان په حق مسلې توحید چې زمونږه ترابنه نو یې دې وژنې زمونږه عقل کو چې منی دا مسله دا جن ادر شوانو د قتل کړو خدا امر دا غنله پوره شي یو وځي کوکولې نشو او یې شوان وځي زمونږه عقل کو چې منی دا مسله اپېژنه کوي انو تذویذ کړهونو مګر په تبا یې کې کړه چې السلام بیان وکړ او دا کتاب او رسول امبیاو ته وګورې ان الله عليهم السلام ز سر پروان الله کړی میدان ته دې او ګرون په میده وي زموږ موسی اراو دي غاری را کومره ځان ساتي اېره ګم چرانه الدین یا دا ری دنیا کې په ساته همیشه منداران اود دنیا متبران درد او قهل پرور کوي یو دا طانه دلو دینوالی یادا څنګه مشرت غاری صورتینس کې وتکونو لکمل کفریا آل کوي ځای متبر گئی چې مشرت دې ځان دان ترالشی دې کرالشی نو کله پیار نام لگے کرال مطلب دار سرعون گئی ازامنو لگولیو یو دار چه دے مشرط باری وعی صحابا پی طریقه تکمون مسلا دن دار چه داستاس و خوشحشی خیستجن دیوائی تیمان دین ورچال دینی بلد دار چه تا سکور کی پجنگا چی پا فساد فساد کر را کئی اتا سکور اځ له یو د دیندار وراني اوسن با چې پرځای د یو ملار غلری دیندار نه د حضرت مسیح نکته تاسو څنګه کته د حضرت مسیح یو ځنی چې هغه بل کې هغه نصاره سلام بناوان پر دار متکببن چې د الله د کتاب نوخه او یقین نه کې پر د قیامت نو موسی د تکلیف وک نو پار دلکه یو خبر سپاسه او یو شری مومن د فرعونانو نار د فرعونانو دغه سن نو تپیو لکه سات لوی مان یتومو منا کل کله ری یتومو منا نصاره کول نو نصاره خو په جنانات کی ان اللذینه تومو منا مِن بَعْدِ مَا بَيَنْنَا لِلْنَازِ فِي الْكِتَابِ اُلْعَيْكَانَ الْحُمُ اللَّهِ نو کتمان خوص عبدالعنات تے نو دل تک کتمان پر مائنا تضمین کرے دا دا قیدارا کہ او شیف پٹے نوارا نو مائنا دے جوستے میاوات دی آنکر سرے چاگل تر ایمان ہوئی بے وجنیو سرے چوائی رضمان اللہ دے جرم دا دے قدیجی ممویدی لیکن موسیقی دا قول دا ممینا رو گن تر شوی اراغا تاستا فدلا نو سراد رب مکچریوی درو جن ندرو بلنزخ پاتشی فعالیه دمانی جی قدی درو جنی ندرو جنی وی اپ دبانی بازا بی مانی دا شا قدی درو جن وی ندبانی بازا بی مانی دا شای اللہ بی کدروږي کدرو نو خري درو خوشي په اثر نه کوي خريږي زر سو اثر نه کوي یو سات او اثر نه کوي حق خريغي روسو په اثر دی کوي د نړۍ پرته خبر زو خريغي او اثر ني دنیا دي ني او حق روسو خريغي او دنیا دي لريڅکی نو دارے کے در پاہلے کغیبو نو دو سخوا پازی چیتا رو دو یعنی نو دروغ آسار پبل چاہنے کیے نو دو دروغ جوڑ کر دو دو گیلے کے پازی چیتا مانا اداشو اگر کبھی یہ دوستنے نو برسی کیتا ہستا ہے بعض اعذاب کیا رہی تا عذاب آگا دنیا کے بعض ادھے کبھی چے عذاب کو کل بگر رسی او کوم دنیا کې نه رشي بعد الله دنیا کې ورکی سچمت کور کې حضرت دنیا قریب الله موږه غوږ ذکر قریب ان الله ښه لایي کله کله څنګه شروعی موږ کسی مېش کې الله وکلام وایي دطار دی نو ته یو فرانت چې د اورواز شویمن مصرف <تصفيق> چه حض نتیه گی اللہ کولی مقردی دیعه بعدو چه بنده دا صفت دینا مخش ندی ادبنده دا صفات مقردی دینا چه دا مور دا صفات دی دي. دینا مخش با ندی دا خضر دا صفات دی مخش ندی نوکا دا قضی صفت مور لوائی نوکای عرامی گی حتا مور لصفت تا خضر وائی نوکافر کی گی داوئی الله فول ای خدا حق لائکن لغیر جیس دخوات فول ادا چکو اے دخوات پس افاد کسو جمعنے کے نتاثر اتیوکو نبنی راہ سجدے متاثر شریک دے اندازن لکر دا مصرفونی ذکر ہوئے درودین دا مرکی ادخار لئے ختم شو یعنی دای امان اللہ وینک مشرک نمونی او صرف دیتمان حجت تپار اغطا بیان کیئے او صرف دویم تقیر کہی اے قوم ازمان تازلہ سلطانتنن اغالبی پر علاقہ متبرنگی سلطانتن دے نصو پر انداز کی زمان اعذاب دخانا قرار من دفع اعذاب قرار دے حق پر اسم انخلاف کرو نموند اعذاب مستحیب شو او کموند اعذاب مستحیب شننگو سو بچی وې خلون ما فهم تاسو ما ما چې کومه قدره کړې ده نو زه خبره ما وی ضروري نه خپل ما دا ویني نو نو هم تاسو نکهم تاسو نه پوه کوم تاسو مګر پا خبره کوم زمونږ راغلا اجازه کې دا یا چې ضروري خپل مساج په دې نه انسان واجو ته چا زلات هي جنگ کې نشه خایي هغه د پوهنځي ته ځي جنگي ته چا نه ویلې انغه ان تاسو ما ګرځل سم سم نار ځان چې ووي وې نه کلاسي با ځا سماره ده کی سلام ختم شي ویله کا شو کې سلام ختم شو هغه ایمره څه به وشلی کی سلام ختم شي دا یو غو او یا غصری کی مانی رو رو اے قومات یریگم پتاک بانده پشاند عذابنو دردو یوم عذاب یوم واقعات یریگم چتاک بانده دعا پوکانو دلد کفار انی عذاب راشی پشاند آدت قومنو پشاند صفت قومنو قدابک من ام الہورے سے قبل حا پشاند اصلت تقومنو آدو سمود آتا سانتی پاس دینو اے قوم آئیاری کم عذاب بفراشی دو دودا تقیر سور نرم دے یا قوم یا قوم یا قوم اصور سو ضروری مطلب دا ہے چپا زود اینات نی ناول اور سو نرم کلام کون چپا زود اینات چی لئنی لازن نکایا فرعون مسبورا کلامی چی کل چپا زود اینات چھون آګا شانتی پسندو وملا اوثار الای سنایدا ظلمونه په ظلم تباکری نه نه نو دا الله چې غاری ظلم په بندانو او دیر ژوند ا کوم زمات یړی ګن تاسو باندې درد چغه تنات دمناجی نه ده دا کوي چې مصیبت راځي نه چلواله شي یا تنات اگرای چې تاسو باواز کولی شي یوم الود کلوناس میمانه تاسو دا یو اصلي کراشي سلام الله علیه یا څنګه هغه ونه چې تاسو ګورلو ناش میمه لري یا راغ چې فرشتي غواز کئ چي دی هغه رات باندې بازار راشي اے قوم یی کوم پتا سو زرز چغو کړه چې شی بایشې کا سزا توو نیم گزی زلی بایشې کا سزا اته تاسو به شکایت کوئ چاکري بومږي دا څنګه په بارش کې ملامت هي نه نه هغه وی تاسو را کې و دې یومان مې رسول الله ځای نه دې پوج نه نه اا سو چې موږ جباري ته الله پاهل نشته د نړۍ عادي الله سره موږ وایو یونه کوم کوم نو دغه ښه الله حق ورسوي ارغه له تاسو یې صلی الله علیه وسلم وقا ڈعو بیاننا چراغلو یوسف آگئی کل تقریر کے حقام سلام بیانئی تقریب بیانئی تقریب بیانئی تقریب بیانئی تاسو رابو لیلی کی چلے اللہ پاس دنیا پیغمبر داسے یرداد پیغمبر بیانئی سی نو خواہشن پیغمبر راب لے گا پیغمبر برانئی سی نو اللہ آغشن پیغمبر راب دنګې نو د یمانه جواب په خلیله یې منه دیوجن چې د وته بیمان دیوجن الله گمراه کړي انساني بدلاوت کې حاصل دی کومه نه وماني دلون نه دیوjene دځاتې کې مرط شک کړي شه کې په الله ډېر ساته مرتاب شک کوم کې شک کړي یعنی شیطان د پدل کې اوسه چولي یو نو تولو مو دبین جاچارې انکي شی بات منکي په شاه شاهمانه الا قابن تن کې سوه ټولې د دنیاي کې په شاه د قران نه گی زونه علاقاتکم داغه المرتد مرتاد شخص کلو شو دمسره کی دعاه ته ساندي چې یې غړې وکولې تاکم الله د دې دین نشته د ما یعد فی آیه الله الا الذین غفروا الذین اجازهن بیات الله پس دا دلیل نه تراګل زئی لو دے دو غسینہ پنید اللہ کبورا مکتن لو دو غسینہ دے اللہ زخدہ خبرہ کیا صحیح تا اللہ کتاب رہو لیگی اور کتاب میں آہ پشازی جگر اکی آہ پشازی لو دے دا خبره پشاوہ اکتی لو دے دو دا خبرہ الله زکار ام ام ان دا دې دغه څه خبره ده دا چې دال بل باطل دا د خدای غوښته خبر ده فرشتي خبره کوي خدای یې غوښته کوي مؤمن ته څه دلیل شي مؤمن را بل باطل نه کې ان المدینۃ تبع لبتداون وقرا نه جوړا دلیل فرشتي آتا سانتی جگر کئی پایتن دا اللہ کے بیر دریل نچلی تقلی دو دے دو آر. آر سے پھنید اللہ پھنید مومنان اللہ خبرار اور دیو جنہ چی دے دا اللہ دی گتاب میں آخ تیرے امر تیر کہے نو دیو جنہ مورو اے او تن کی سخ متکبر واق دا حقنا اجب بار در سخش ہارا غزلو چی واق امقابلہ کیو دیزر محلہ پی محرویی اوی فرعون احامان جور کمال حرمان این شاید و رضی ایدم زب تجیقوز تا بار آسمان تو نو مانا کرو قصص کے چه داخل افتا غلوم نوی چه دور اکزبن رجوع کچه آسمان تو خیجم انا اگرن دور بیوکوفو چه آسمان نیز زور در خاتشم نیداش د یو انرژی نه سوخه دا به بي کوون وي د یوجن مطلب راځي دا اوسه زماره پنځه ست جوړه کا چې د خلکو توخین چې د موسی خلای ډېر نه ان په دې کې جناپ هيا کومار یې کوي ادا توخین چې موسی ډېر ذریعہ دې اسني سه اوی ګرون ایمان جوړ تمام را پام نه ساتو رتي دم پرې ته کو دا د ګورم الی د تا چې الی د موسی ګورم چې هغه څه دی او ګومان کوم په دغه باندې دروځم اته باندې کې څه څه قرآن ته شو د سړي لاله تدبیر د قرآن موږ ته بار پالاکه کړې قرآن دغه څه څلکو دونکی ورکولې اویا سړي چې منځ یو مصاله آمن د موسی علی السلام باندې منګو هغه څه کوم مصاله کوا اغای من نلیوا اوی اغای صریح چی من نلیوا ما صلاح اے قوم ما پسیشی او بخیمتا صلاح سمار سرعون وید مراجی کم اللہ صبیر و رشاید او حق پرسوی وید قوم ما پسیشی اے قوم ما دا جند دنیا سکلا او دنیا مرد او اخیر اکتی داری کورد امیشا جاچا اعملو که بد لگستاد گون لید نسوزا با امکری جی بد مسلنے باندې دباځو سزا بدره اچای چې امر وکنه کله ریوګه قضا او شرط داري وو حاليه شرط چې د مومنوی نیک عمل کوي او ایمان پکی زم نه بشي دا غسان د رښتا سوال کول لږی او قومه زم سې دې مالا چا تاسو اغلال د خدا څخه نجات اخلاسی دارا اے قومه تاسو زور نجات آغام را خیمہ ورطا را خیمہ چو قفر کم دا اللہ صلا و شریک کم دا اللہ صلا آسو چنیش شرکات کم چید اول یقا شریک کم شریک شرکت با صفت که سنو که خواه علم القید دین کوئی داشکانو کم که بن کم را مزد کم ایا یقینا کاونتاسوب په دې په غالب وګونکو بیاچا یو تام راشي الله حکم کوي اواشي الله حاج اتراله لا جرمه منا لا بد ا ما جرمه لا دل کوي نو جرمه هیڅ شي لا بد لا شک یقنان تاسو بلئی مانا دادتا چنیشتے دلوہ حق تبلنے دنیا پاکر اے قوم دمان زتاسو نجات ترابلم اتاسو امپر بلئی مانا تدونی شکور کم دا اللہ ذرا احصدار کم دا اللہ ذرا آسو چنی مانا دلیل دا رب بغضائی تو صدریلی ستا ستی خیر نو استاذ دې 빌ي ازه تاسو پتازه غالب پهون کې لا جرم الا بود بلا شک شک نيشته د خبراتون یقینن بلې ما دتا نيشته جنو په هټه باندې په دنیا کې نه پوهکې دنیا کې ماقلا څه دي چې نه ښه کې نه سره دې دعوت نه سره دغه حق د نړۍ دنیا چې رانه ته کوي شي او پا یا دنیا کے حق پاتې کیږي یو د نړۍ کې د حق نشه یا زه نه و تاسو نشته دروازه اوله بدلاله لکه څنګه چې د قواله د بلنه دلای ځي چه داخل قواله پرونی مازه خلقل آغتاو کرامت دور ایسی دلائید دی دان گذیر صورت کے لا جراما یقیناً غائماتا تاسو آغتا تا تینشتے دلرا حق بالنی تینشتے دلرا حق بالنی حق درامت دور ایسی دل نی دنیا کین پاکر اس ملک تینشتے او تاقید از دمانگا ایا یقین مو شیکان زوږه کین مسرد مو شیکو زیاته یې کوي مو شیک دورح کړي یاد به کوي اوا چوان تاسو څنګه اسوارم په لفعز الله تعالی ده حق پر صدا کاروله ما مسله او کتاب سے منیو کني نه مې او تفشیر دعوائی چی تفشیر پر او دیدی دفرا دیدی کن تدبیر کڑے دا او داغو کب آئے اللہ بچکا او مفسرین وائی فیران وی حانور سکی چی کوئی کیا تا پیواشا یو غر کاروان شر در اتان او بسو لگا لگا بلنزا اچرال فیران تیج دعوان سے واقشاوشا دمونگ گیر تباشو آغا بچ گیا گورا ساگا تزبرتائی فیرین سے رپین اب آسو پینستو اقوال تباہ کرا فوقاو اللہ بچکا اللہ دلگا نتکن چون داوات چیز ادبیر کرے ہو دی انا دل شب و پیر و نیانو بز حصدہ اور پیر کورو بشی پتہی باندے سارا مادگار یعنی هر وقتی دیتا اور اللہ پیش کئی چیز دا استاذ آئے کامت پی زبتارا تنگے اور بشیدار اون ادبجی پر فرهنگي ادب صد سال اور پیشکولے بچے دے پروربان دے سالو ماجگار فرشته ورت گئی صدا سازے داد زے دامت داسال زے گر گئے داں یہ ریتے وی پیش کی اکلا چوتری کی قامت صد زابو کی اور پیشکولے سی وَأُدْخِلُوا يَوْمَ تَقُومُ السَّعَةِ اَدْنَّا بَقْوِئِشِ وَرْتَا كَلَا اتِقْلَمَتَهِمْشِ دَا اَتْخِلُوا عَرَفِ الْعَوْنِ دَا غِي تَبْشِير دِمَاشِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةِ يَدْخُلُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةِ أُدْخِلُونَ اَنَا ذِلْشُبْ فَفِرْنِيَا نَوْب اغه توي يکي نن تاسو بلېما ته تا دي نيشته دلته حت بلې په دنیا کې ثوار دنيا کې زړه صفات ته وي تو نيشته الله سره د دعوت نيشته زلاله ربنل په دلایو باندې دعوت قائمتن دبرهې تاسو اي د بابا رحمت کي له سره دعوت قائمتن دبرهې د بابا رحمت کولې دل نيشته انپاخرت خپل <سؤال> دومله الله <سؤال> ته دی اموشه کښینځل <سؤال> ځان یاد بچی آج او ماتا او پلار اصقرار ما فیصله الله <سؤال> ته الله <سؤال> جنګې په مليانو خو دا تا کا فیصله باندې چې واکه دا حق پرست شریریو قسم شریفانہ اوسل <سؤال> کی ایمان مقتدی نه کفای څه شه ورني کې نو وي خوې دومره الله <سؤال> نه پر امور کې اغاوه فراده مردار کره دهم بجال بران پوییه اغاوه من سيد داخل اغاق فارس خیریه تیر اغاق خلقونه منه ره نباچه اللہ دلگا بده اغاقنا چیز بیر کرو دهی اغا ذر کسی رگلن اغا ذر شو پا فرانیانو بچه اغا اب اغا فرانیان که اغا تبیدو پسی ناغذر شو راغب دغف ورنیاں چې د چلدې په سي بز سدا بندو تا غره کې مروږه په انزا پرونی تا چلګې نو غې مړکا اور په ځکولوي چې پدې باندې سارا ماجګر آ او اکلا چې قامت چې قائم شي دوبلې شي و يومت وق يثول يوم تقوم الساعة او دا د تفسیر دنبشیت ورونیاں قیمت تاکلتی قیمت تاکلتی قیمت تاکلتی از شروع داغیب تابیر داغیب محضور سخبات تا حالت تا دنیا تیر شرف نو سحالت تا شرف دنیا کے خودی یو بلسر قاون کو یو بگرامد کو آخر که یا کاجی جگر بگئی پون کې ماجید رفی آیت اللہ دنیا کے جگر کئی ادایت سره داري یہ ذین رذکر شو الذین یجادون بیات اللہ جگہ کیو دالائی کی داد سرا نو درین ز غم راڑی عمرات دینہ عذاب آگدان جگہ کی پو اكما اللہ کے اور پیوچی جی پدی باندے سارو ماجガル ا کلا چوزی کی قامت نو دن وچې پرونیا څخه وابسته غلګي چې غره کوي پرونیا یعنی هر باطل دوزر کې نوای بچا وېدار اې هلو ګتار چې متورو مونږه ګتار وځو چې تا رګول مونږه واکول ان کننا لکم طبعا مونږه پسیو نو ارایت کو پېږون کې زمونږه سې سرور نن موږ څور بالکونی شي موږ زه تاسو سره مرسته کوم یو مویا کسان ځانمو ت벌 او وخت د حق نه استفاده کوي د قران نه او ځان متبرجر موږ ټول په دې کې اچھ ځان مشه موږ ځو نه تم ځاننه کې یقینا الله فیصله پر پرند بندانو کې چې موحدي دې دغه څه موته مشرګین درځاته او او بو یا کسان چورکی بئی کزانچانو جانم تا اوگواری رب او دلو ربکم اوگواری درابنا چس پکیمنا یه رس دس دار ست جمع خراوری چی چوٹیوی سا خوگواری منا نو بو گئی دا نو انبیا اوالم تکو رسولکم نو ارستازی ستاسو چه تا سالاتا لگیلیو نور استای تاسو تا تي کوم اورنت کور تاسو چې تاسو کومل بینات چې اتمل بار اگر څه تاسو ودلال واضح د الله په او دانیا ته هغه تاسو ان بیا در نو بیان کړی اواز یې وی او راولین خو هغه خلاص بووی چی جانے تب اس کے خرارا غلیو قالو فدو نبوحی در اخیان تاثرہ مذرد کے اللہ بے خطاق پیجے نلے خویرہ مذرد کی ذرہ مذرد کے خرائے یا اگئی بہت ہوئی چی تا اللہ پر خویر بل جرہ مذرد کو ذرہ مذرد کے اس کے نام اگر اوغا اتنا انا بری کافرانو غیراللہ وما دعاو کافرین انا لا اچه غا دکافرانو قرراللہ لرا مگر طواه کے سباشی رکشی تی دیواغستا وشی اقلم اشپا اقلم دا اقلم و دکافر عمل اپا دنیا کی واقس نا غیر وز مانا ایداء انا لای اچه غا مگر طواه کے سوق ورامرت کی سوق وغیر را جی نبیہ منگ امداد کرو دا انبیاء علی دنیا کې ادا مومنانو پا دنیا منگ امداد کرو دا غی خبر خورو دا غی ملگر دیتو منگا امداد کرو دا انبیاء علی مسلم پا دنیا کې او داندن مکو دیلر آج جنت دا کرا شدی کی گوان و نت قروهم یوم یکو من علق من قبيله علق رات ابن نورما ينبالن من جاءتوا خدا سازو زمينانو قجز دنيا کې ويوم يقوم الساعه اشاق نو اثرو والا پران کلچي جوان تديږي نمو بوایو چې دنهګې دې څنګه کفار فرعونانو دنه کیو جہنم تا نمو مول موينار باکي د ګلګامت عذریږي نو دم کې جنا تا ومادو او کاخینه لا فی زوال مونږ انداد شو د بیان محمد اسلام ادمونو په دنیا کې زه اخی نو انداد کوم دار کې فلک ته مرته انداد دار کې مشرکین تواکم برباد کړه حلاکت پراولم پر او مومین انداد دارې چا ګل رزقول کوم مسلې ته اکلت او مونږه د ساتو د بیا او د نړۍ په کې انځرته یل نکوه نو څوک له او کله چې دې کی ګان نو بدلو تا د زړه خیال تر زړه اناله لنظر رسوله مونږه دا څو ته کوله ستاسو د ممنانو په دنیا کې نو په دنیا په جنکه تایلونه سره ایم داکوم کلا چندری کی گوانا آنچ کلا چی فایدا نور کئی زیادمان تا بانا دلائی صاف خور دنیا کې قصم قرآن پا دروغو پر باناوکی ادیل بیلانت ادیل بدلائی